Befut az expedíció. Tudom, nem vagyok a Puritan munka erkölcs megtestesítője. Ráadásul szeretek játszani a számítógépekkel. Sok ismerősöm szerint ezek döntő többségükben nőneműek, ez haszontalan is gyermetek dolog. Nyilván még sohasem gondoltak vele, sokkal jobb, ha én és a hozzám hasonlók ilyesmivel ütik el a drága időt, mert addig sem csinálnak mást. Pontosítsuk, bajt. Titanilla azt hitte, hogy ezerrel dolgozom, be se nézett hozzám. Nem zavart senki egész nap. Fel sem tűnt, hogy pörög az idő. Egyszer csak azt vettem észre, mikor a játékbeli karakterem újbóli sokadik elhalálozása után újra töltöttem, hogy a szoba már belesüppett a fél Én gyorsan kiszálltam a játékból. Már erősen délután volt, és még nem végeztem semmit. Kapkodni nem szeretek, arról meg már úgyis lekéstem, hogy valami rendes útvonal tervet dolgozzak ki. Különben is, mi van, ha a régészek másfelé akarnak menni? Csak nem fogok holmi tervek miatt vitatkozni velük. Pöccintettem egyet a laptopon, mire a gép engedelmesen kikereste Hortenzió irodájának számát és hívta. Azért hívtam inkább az irodai számot, mert ismertem annyira a nagy hohót, hogy első dolga volt Juszuf erőkerítésének nemes feladatát másra testálni. Nevezetesen a neére van a mára, az én első marsi védőangyalomra. Az alacsony, terebélyes goblin asszonyság külsőleg a legkevésbé sem emlékeztetett az angyalokra, de a belbecs. Ő volt az, aki szárnyai a lávet, mikor ideérkezésem után egy fővárosi kórházban lopta a napot, mint a marshoz idomulni képtelen csodabogár. Már ebből is látható, hogy kihalásra vagyok ítélve, a Darwini elmélet szerint. A környezethez való alkalmazkodó képesség ilyen fokú hiánya az egyenes út a temetőbe. De addig még van egy kis időm, remélem. Mi van szép fiú? Kész Van a ma a hívásomat első fellépésed, és perceken belül ott lesznek nála. Már épp hívni mi akartalak. Mifélét? kérdezte. Hortenzió is jön? Megy ő is, és még ketten vele. Úgy bűzlenek, mint a pápusztai sajt egy nyári napon. Ezt nem a szagukra értettem, mert az kellemes, akár csak a látvány. Túl kellemes. Ha nem tudnám, hogy lehetetlen, mert a marsra érkezők nem alakulnak át, azt mondanám, jól megkártyázták a dolgot. Van őke e mama lehetetlen nem létezik, ha véletlen nem létezik, ismételtem el neki örök mantrámat. Valamikor fennnen hangoztatták bizonyos helyi tudósok, hogy igen, előfordulhat, hogy egy másra érkező ember nem hasonul, de ennek esélye hihetetlenül kicsi. Az pedig teljesen lehetetlen, hogy az adott környezetben ne következzen be a mágikus aktivizálódás. És most te is egy embert, aki nem hasonult, ráadásul kb. annyira fogékony a mágiára, mint egy hónapos retek. Elvégre ismersz engem, nem? Lehet, hogy igazad van, de ahhoz, hogy előre definiálják, mihez hasonulnak, valami sohasem látott-hallott trükköt kellene ismerniük. Többet kéne tudniuk a bebávozódás folyamatáról, mint amennyit mi itt a Marson tudunk. A Földön viszont hogyan kutathatnának olyan folyamatokat, amelyek csak itt mennek végre? Most őszintén, mi a bánatot tudunk mi arról, ami a Földön történik? Nagyjából annyi információnk van, amennyit a híradóikból megszerezhetünk. Azok tényszerűség, valóság, hűsége még nagyjából a piroska és a farkas szintjén mozog. – Az már igaz? – ismerte el Vanolje kemama. – De akkor sem kerek a kerék. A zsigereimben érzem, hogy valami átverés van a dologban. – És mi a helyzet Jusszuffal? – váltottam témát. Kérte, majd valahol a tundrán csatlakozik hozzátok. Csak annyit kért, hogy ne felejtsd el bekapcsolni a járgányod műholdas helyzetjelzőjét, hogy megtalálhasson benneteket. Még azt is ígértem, hogy majd hívni fog téged, hogy megbeszélhessétek a dolgokat. De ezt kétlem. Tudod milyen? Tudtam. Yusuf, a sivatag rettenete. Minden túvaregek télapója nem a megbízhatóságával tűnt ki embertársai közül. Télapónak én szoktam titulálni, mert vöröses sivatagi szerelésében hosszú ősszakálával megkapóan emlékeztetett egy rossz arcú pálinka szagomikulásra. De derék, fickó, ráadásul pont olyan gyáva, mint én. Ha velem tart, attól bizonyosan nem kell félnem, hogy veszélyes kalandokba rángad bele. De amilyen balfék vagyok, azokba magamtól is belekeveredhetek. Odakintről hangokat hallottak. Rövvest az jutott az eszemben, hogy az ajtóval valamit kéne kezdeni. Jobb hangszigetelés és hasonló, mert így hogy folytassak titkos tárgyalásokat az irodámban, ha minden szó kihallatszik. Bár Titanilla elől eltitkolni valamit, hát ez körülbelül olyan egyszerű feladat, mint oxigénpalac nélkül megmászni a montolin poszt.